Onda rebiko emeke elkarteak egreziako errefusiatuena alde jabian jarritako arropa bilketa, kampaina handia ba, izan du. Eta, bueno, azken asteetan aipatu dugun bezala baitare, bueno, bildutako guztia banatzeko ba, ekimen bat antolatu dute, datozen e, azteetan burutuko dutena. Eta berei ekin batera baitare, ba, e, behar zo bidazo, bidazoako itzako, kaseterria de Nasir Pérez de Carcamón eh ba berarekin eh bidaia du honetas hitz egiteko ba berarekin mintzatuko gara ekaixo egunon hasir egunon bueno eh dugu lenik eta behin e, bai emeki E, ba, elkarteak, eta bere garaian baitare Donostiako gastronomia elkarteak, eh? e, ba, martxan jarritako e, elkartasun projektoa horrekazta handi izan doela baita ere, e, kasuan eta gure eskualdean eta ondarri bian, ez da? Bai, e, emekik antolatu zuen eta nik uste etxutela pentsatean nahi beste horrekazta izango zuenik. E, azkenean, Elburuazen kamioi bat betetzea, eta betetzen ez bazen ba, beste zerbaitekin ausatu eta tarabialtzea, baina bakargan arropakin e, kamioi trailer eta erdi bete dira. Eta ordun duen egin da, e, zuko aipatu esun zaporeak elkarte horrekin harremanetan jarrita, beraiek e, janaria banatze banatzeutean, janaria prestatzeute grezian, e, kios irlan, eta arduan ba, janariakin diakin e, da kamioi hori eta berei biarliko zezkie kaja horiek. Hore da, zera batean bai Donostiako zaporeak, eh, proiektuko eh, lagunak eh, kioz eh, uartean eh, burugelarri lan eh, egiteko asmoa zuten, bertan, no, sukalde bat, eh, bueno, instalatua zuten eta janaria baitare banatzen zen, eguera, Aldatu da e, kiosen e, bertan eta horrek baita ere eragina izan du zu batean, bueno, emekik e, proposatzen duen e, arropaen e, banaketarekin ez da. Hori da, kiosen, e, adiestaporeakek, bi mila otor du banatu izan zituen egun, egun bakarrian, baina gero ja, espulsioak eta zizienean, orduan, Ja, lan gutxigo daukate. Tardun, beraik, arizean aztertzen, sukalde hori bertan utziz, e, lan egin behar da, voluntariagoa ba daude, eta errefusiatuak iristen nahi da, zukalde hori hor mantendu, baina gero beste bat tal, e, mugitu peninsulara. Beste zukalde e, mugitu aiteken mm -hmm. zukalde bat e, peninsulara. Mm -hmm. Eta hori ikusita ere, emeki harremanetan jarrizen beraikin, eta beste erakunde batzuekin, bazkenean gauza zen jakitea e, ara bialtzen zen arropa banatuko zela eta ondo banatuko zela eta ez, ez geratzea horre ez dakit hangar baten edo biltegi baten ba, ez dakit noiz arte ez eta arduan naizena zen zen alik eta hobeto bermatu arropa hori ondo iritziko zela eta ondo banatuko zela aldaketa asko egun dira ezken nengo egunetan emeki ba, horretan ibiliaburu leharrit, piskat erotu egin dira ere lan handia, benetan lan handia indute, eta azkenean ikusi da e, Albaniatik gertu dagoen e, kanpaleku batera bihalita, Katxikaz joan nina, deditzen kanpaleku batera bihalita, banak eta segituan ingo dela, eta gainera, e, bertan lanean nahi erakunde bat, olbidadoz, e, gobernuskampoko erakundeak, e, esan du, ba, ber, e, hor dauden beharra zentzu dian. Eta arduan, biliketan zehar, E, lortutako diruakin ehingo da behar roiek eh, asetzeko eh, materiala erosi eta orduan puzan, banaketa aliketa hoberen mm. egitea ez e, Kamioiak, e, bueno, e, bi trailer ne, bete e, dituzte eta Kamioiak noiz abiatuko dira Kamioiak ateako dira e, hostiral honetan goizaldean bai. hostiral mm honetan -hmm. e, oitabeatzi mm -hmm. ateako dira lezotik lezoko etxemar enpresak Garrai enpresak jartzitu kamioiak eta gaztu guztiak, trans, transportearen gaztu guztiak bere gaien hartzean ditu. Ni hau ere beraikin joak viajean, eta horretan nire gaztuak ere gaztua beraik kordaintza dituzte. Eta hori, hori, hori eta behatzea, hori, saldean e, ingo da. Baina, ondarribia e, eta, eta eskualdea ere... E, hainbesteko ba, laguntza eman duten, ez bai, e, arropa eramanez, bai, voluntariago esela bilketan e, e, laguntzen, bai, pentsatu da polita litzakela ekitaldi bat egitea ondarri bian. Oda, bai, engoizaldean, e, ostiral goizaldean, abiatuko dira benetan kambioiak ja lezotik, baina ondarri ere abiatuko dira bezperan, ostegunian, ostegun goizian egin E, ba, gutxi gora bera marre eta atik amabitara ba, kamio joek ongo dira ondartza huzuan, ondartzako aparkaleko inguruan eta ba, jendeak hurbiltzeko aukera izango du, ikusi nola dauden e, kutxekin betetan, nola dagoen antolatua horre e, ongo dira e, e, greziara zei bat voluntario bida, bida dute, be, beren viajia hor dainduta, e, banak eta bera ekeiteko eta beraik hori hongo dia ustegunean eta hori guztia ikusteko aukera izangoa eta gutxu ba, hori bera amabitan eta kodia ondarri bitik e, kamioiak eta bertatik bertara irtera hori ikusteko aukera izangoa Bueno, aipatu ondo gozu baitare bidaia duzulan bai kamioi ja horietan bueno, la, lauen uneko bidaia izango da bidailean luzea dudarik lehenik eta ben nola sortuz e, zen edo sitzaizun horrela bertan e, joateko, onlekura joateko bueno, ba, asmo hori. Bueno, ba, zagit, ezin bestean, es, eh e, emekik bilera ireki batzuk antolatu zituen eh e, gai honekin, es, ba, zuen, e, asmoa zeukala zerbait egiteko. Hasieratik nintzen bilera oietara, a kazetari baino gehiago, ba, ezagut, herritar bezela, es, ba, goboa zerbait egiteko etzian eta jun nintzen. Eta hori, ba, hasian antolatzen. Eta, aste esantua eta gero, egin eh, zen lehenengo, azte esantua eta geroko kol lehenengo bileran, eh, hor ja, agertu zen, eh, etxe marreko, garraioen presako ardurra duna. Ba, kamioi bat jartzeko presa egola, eze, pentsatzen zen, gehienez, kamioi bat beteko sala ez? Eta, ba hori, eta, bus, beti bezela, ez, olako, olako kampaina egiten desunean beti dago zailantza bat, ez, ba, iritziko da, gondo banatuko da, ez? E, e, Gelleen gelleenetan ondo iristen dian zera, eh, holako kanpainak, es, baina kasua baude eta ordun, ba, tamales jendeak eh, zalantza hori dauka, es, ba, iritziko da, ez dakit zertan. Ordun, pues, eh, horrengoeta kazetaria naiz, esanun jo, ba, ez dakit, au kontatzeko aukera baldin ba dauka, baldin badaukat, pues, ez dakit, eh, nolabait bermatzen desu hori horrela dela, es, uh -huh. eta eh Etxemarrekoa garrai enpresakoak izan izan zuen etxekola problemarik, eh kazetari rat kamionetan joeteko eta hori, mm -hmm. zen, ez dakit, horrela ta zenez, beste aukerarik, Horre kontatzeko beharra zegon eta kontatzeko aukera ere, bus, Hori da, e, aukere izango duzu, beraz, e, bueno, bai, alde batetik proiektu hau dokumentatzeko, e, panaketan egiten den, eta e, onain inkuruko xetasunak e, biltzeko, baina horrekin batera, gogoratu behar dugu baita ere, badibidez, e, bueno, ba, errefuxiatu kanpamenduetan, egoera ba, e, oso ba, latza dela, egoera oso e, gogorra, eta baita ere, bueno, esperientzia guztioiek, Hau da, proiektu honetaz, aratago dauden esperientzi, beste esperientzia batzuk esagutzeko, aukera izango duzula ez da. Bai, azken finan, ez dakit, tolako kampaina bat desunean, nahi bigarren e, urratz bat ematezu, ez? Lehenu, arropa biltzen desu kasuan honetan, eta arropa hori biltzen desu, laguntza handia da hori, ez? Beharra handia daukat, eta horrekin pa, pixka gozotzen desu beren IES yes aldia. E, baina gero egiten kontzientzia egiten da herrian, eh, emekik lortu duena ba, oso oso da, eh, jendeak ikusi da jendeak se cual hagoa, se baititeko esta, emekik aukera hori emandie. Orduan eh bidaio horrekin ere noski, o, bermatuko dugu e, eta jasoko dugu eh banaketa hori egiten dala, eh kamioiak iristen diala ta ta ondarridiek eindako esfortzu hori ba gauzatzen dala. Baina gero bestetik ba, ba, horrik usiko duguna ba, kontatuko dugu, ez? eta horrek balioko du gerora ere, momentuan kronika bidez, eta gerora herrian er, zerbait eiten badugu edo kontatzen kontakizuna gero eiten badugu, ba, erakusteko ba, bestala, hor dukatzen. Mm. E, e, Sirian gerran da, e, daude, ez bakarrik Sirian, errefusiatuen uholdia ikaragarria da, eta pues, ez dakit, eh, gaur ari ez daukagu albizte polituat, zehendai ara bi familia iritzeko diala, baina ondarri bila ondikan ez da iritzetan familiarik eta egipuzkoara ere ez, eta hori, erritarreke eman bardute mandatariek egiten e, e, ez duten lan hori ez, eta hori pues, asko dago egiteko, e, noski, erritarrek askoz gutxi oin dezakete, eh? eraboki politiko hon batek baino, baina beharra dago eta nik uste kontzientzia hori eta. Engertatzen ari dana kontatzea, polita da guretzakoa eta beharrezkoa da pos, uh -huh. zerbait egin nahi duen arentzako. Eta gortzo bidazoako hitzen nola landuko duzute zin da planteamendua? Bueno, ba, batetik e, zare sozialen bitartez, hondarribiko hitzaren zare so e, sozialetan, Twitter eta Facebooken e, bidaiaren beraren kontakizun nahi ingo dugu. Ba, kontakizun, ez dakit, hor. E, Zaliatuko bera, aurreratzen zen greziatik irizten zelizkigun e, e, datuak, ba, egore nola dago, kontak kontakizun hori ez, kronika bidearen kronika. Eta gero, e, bidasoa .8.8 webbunean, edo ondarribia .8.8 e, hor kontatuko dugu, ba, egun eo kronika bat e, ehingo du. E, ba, nola goazen, e, ondarribi tikateatzerakoan zen, semia su editzaiskeegon zaizkigun, bare eta, bar. eta geroan ingo duguna izango da batez ere argazkiak eta, ez? eta argazki horiekin gero baita e, kronika bat eingo du, banaketaren kronika bat. Uhum. E, papererako ere reportaje prestatuko ditugu, baina bat ezen nahi dugu hori zare sozialen bitartez eta internetez jarraitu alizatea zera zera dituko hori ba kronika harinak eiten eta gero baita are, pues, kronika landuagoak eta e, argazki batzu sartu eta horrela. Gero era bueltan pues, e, ikusiko dugu zerrein daiteken ez, ikusiko dugu e, erakusketare mat montatu aiteke nitzaldiren bat, nik uste polita izan bolitzakela voluntario ara juten dian e, emakumeak, zera, emakumea diagustiek ni kenduta ba kontakizuna daitea ta hori igual argazkieken txukun jarri ez dakit hori ikusiko geror ikusiko dugu senaiko lanari dira egiten orain eta eh, bai. gero pentsatzeko dugu beste hori ba oso eh bueno ba neuste ze eh, borobildu dugu gustia zerbait geio eh, gehitzeko gaitzeko dozon Ez, ba, emekiren, emekilkartearen partetik, eh, ba, ezkerrak ematea honetan lagundu duten guzti. Eh, ez, mm -hmm. ba, aipatu egu etxemarreko garraio inpresa, zenbat jarri duen, udalak ere lagundu, eh, irungo emausetik, eh, ez dakit, ez que, denak aipatzea zinezkoa, yeah. baina ba, hode, mm -hmm. ez dakit, irunetik eh, torri zan, furgoneta aterdi mm -hmm kajakin, eh, e, zarauzko, so, badago, zarauzko nagoitzatu salvamento maritimo humanitario, baita ere e, beste sorozle elkarte bat, haiek ari diare kiosik lan, lanioan, horre eh, ba, itxasuan mm -hmm. bertan ari diare, ba, jendeari laguntzen, eta horkonezka bat iruñarra da, eta enteatu zanean e, itxaren bitarte, sondarribin e, mm -hmm. ari ziala bilketa egiten, ba, lagunak emulizatu zitonan lan, e, Zeran, hiruñen eta ekarri zuten furgoneta aterdi, mm. kajakin, ez, gero neskago ere e, jungo da berriro ere haraga eta maiatzean, eta bazakit. Ba olako jendia eta, eta gero herritar guztiak, ez? Mm. Gero, ez, izan daik aragarria, ez nola e, pasatzen zinean puntaletik e, oit, e, bertan egoitza dauka emeki, eta denbora guztian alizan jendia eta mm. bai, poltsakin eta kajakin eta hori guzti emekiren partez, hori guzti eskerrak eman. Bosongi hasierare eh, guzti horrekin gelditzen gara eta gertu utegi eh, jarraituko ond ditugu zure kronikak zurekin eitzegiteko okera izango eh, bai dugu eh, geroa mil esker zuei